Eta erran bezala, gaurko goizberriko gomita Maialen Lujanbio zugasti dugu Euskal Herriko Bertsulari txapelketa nagusiko txapelduna, irugarren aldiz txapela, jantzi duena. mailaren Lujanbio, egunon? Egunon, zuera eta mire eskerazuen dehiagatik. Beraz, egun batzuk pasa dira jada, igandeko final handitik, nola senditzen zira Maialen? Ba, bai, ba, nekea pixka bat pasatzen eta poza pixka bat gehiago gertzen eta neurri hartu nahian gertatu denari. bere sentipenak eta kanpotik egiten den irakorketaren oreka hori ba, pozik noski. Nola atxeman zeuden igandean, Nafarroa Arenako Plaza, bekerekin aski antzekoa? Bai, beken antzekoa zen, bai, aretoa, bai, lekua eta jendetza ere bai. Ba, bueno, Iruñean izateak zeukan gura berezi bat denontzat ontzat, uste dut? E, bai kantatu genuen ontzat, e, dudarik gabe antolakuntzaren eta jendearen Eta horrek behar bada emantzion gauza beroago bat, ezta? Eta bai, ba, ba, jendea oso, oso atsegin, oso emanko eta oso alde. Hori du bertxuak edera ez, ez dela, kiroletan bezala jendea duten dela denen alde eta hori penetan gauza polita da eta eskertzekoa. Uhum. Beste kideak usatuak zetozen kanporak eta saioetatik zu aldiz finalean hasi eta bukatu duzu txapelketa, hori e, abantaila eta desabantaila da? Ba, ez da jakiten, ez da, ez bietatik gertatu izan da, gertatu izan da egun txarra e, tokatzea, hola sartuta, eta, bueno, aldiontan berriz, ondo atera zitzaidan, ez, niri bintzat. Ez dago jakiterik, nik aurten suerte bezala bizi izan nuen, ze ikusten nituen kanporaketak eta neko gogorrazi hoaztela, eta, bueno, nik txapelketa de ere badara mat, eta, bueno, bada, zagit, hibilbideak e, gauza asko ematen dizkizu, patsa da ematen dizu, baina behar bada kemenado... Leiarenako grina gose hori ere pizko bat dizu, beraz eh, ni lasai agonengoinen eh, finalean zuzenean egonda aldi honetan. <hieres> Horrelako bertso saio gotorretan parte hartzeko mailen nola prestatzen zu zure burua? Ba, bueno, ez da, ez da, baina egiten duguna ba beti antzeko izaten da, nolabait e, bertso ekoletan egiten da olako e, txapelketaren irudi bat edo, ez? Eta saiatzen nera ba gaiekin eta gaimota txapelketan gai mota ere desberdina izaten da, doinukera, bersoke erabera. Orduan, bueno, eh, eskoletan pizkat entxeatzen gara hola, holako chapelketa txiki giro bat sortzen eta nahitzen gara lagunatean askoz informalago noski eta gero ondoren ba bakarkako lana bakoitzak pizkat bere ba, bere intuizioz edo egiten duena, ez? E izkuntzaren gaineko lana, rimaren gaineko lana, doiukera, ideiak, bueno, munduaren biskau begira da. nahiko lan e, ezagit intuitiboa, eta naiko lan asia, do lanioa, azaltzen zaila dena, baina, bueno, hola, hola itzen gehala uzet gehiinok. <hazien> Nola baite finalera, beraz, baldintza honetan edo egokietan iritsi zine, baino, alere goiza biskau zailago iragan zitzaizunez, kabitu ezin da, zure hitzetan hori, zendako? Bai, bueno, hitzetan baino nere hitzak moldeetan kabitu ezin da, ez. Piskoa bat, hori bueno, ba aipatu duan chapelketako bersokera zurrunago hori eta e, akatsi gei nahi eza eta gaitegia ere ba, piskoa bat, saiotan oidena baino ezagiten neutroagoa edo piskoa bat kispak edo heldulekuak bilatzeko bazaiten nekezago egin zitzaidana. Orduan, bueno, hoitzen edo pixka bat ortara sartzen eh, lan pixka bat izan nuen, eta goiza nekez pasazitzaidan bai. Egin nuen sensazioa dut, egin nuela lana, eusteko eta eusteko, eta bueno, zailtasun horretan ere ba, ba ez ero hartzeko. <hums> eta gaien aldetik mailen nola senditu zinen, ezakit pixka eta duzu idor edo zaintxu senditu izan zainituela lehen gai horiek. Bo, ez da erresak gaiena ipatzen, zera azkenean gaiena eta izaten da askotan ba, norbera nola dagoen ere, ez? Eta askotan gai ustez ezain honekin, e, norbera argi dagoenean ean, ba, berbada hortxe atatzen da, berbada saiorik honena. Oduan, zaila da esaten noiz diren gai ona, gai txarrak, norbere guztokoak edo, ez hori bai. Ni astapenetan hasierako gaiak pika bat e, zailaak egin zitzaizkidan, eta ez nien esan bezala mamia ehirik edo funtsa handudirik topatzen eta hasier nahiko kostate ibili nintzen, aldiz gero atxalde partean e, gaiak hobeak e, edo emankor hahauak iruditu zitzaizkidan baino bueno, eraberan kasualitatez banni re atxaldean hobeto nengoenauan e, uste dute bueno, banaako gauza bat dela. Eta, prezeski, zein zen, gai ehiatera nahi zenien funtsori edo zertan datza, funtsori? Bueno, berxularitzak eh, alde desberdina dauzka, ez, eta bada berxularitzaren alderdi bat, esatetarako jolasa, eh, ukaezina dena eta gustagarria dena, eta bali baundikoa, eraberean umorea baita bah, oso ohikoa eta oso beharrezkoa. Eta gero hartik aparte bat ezeretxe apelketa girotan, bah, bueno, gaiak nahiko sozial eta politiko eta izaten dira, bueno, sozial eta politiko hitzaren zentzurik zabalenean, eta, bueno, nik nahi nuen hazen, pixka bat, e, lurta egin saioan nola baitez, errotu garko garaian eta garko errian, ez? Txapelketan, askotan, denak baldintza beretan jokatzeko bagaiak izaten dira neutroi samarrak edo ez lekututakoak eta ez garaiari lotuak derri hor, baizi, pixka bat e, airean gehiago geratzen direnak Eta arriskoa izaten da, ba saioak pasatzeko pizka bat gauza askotas hitzegina izan izan gabe, ez da? Ta hori zen nere beldurra edo ta bueno, saiak era izan da, ba bai katzea bat lurra edo nere intereseko lur horrtara han planteatzen zen eh, galdera ez. Uhum. Izen ere, ezagit bertsularitzan forma bezain importantea da edukia eta kritika soziala egiteko ere baliatu zenituen hainbat gai, egun giren edo bizi dugun atakan beharrezkoa zen. Ala sentitu nuen nik, ezagite. nik sentitu nuen e, txapelketatik txapelketara ere, lauertez, lauertez, ikusten duzu, ba, agurretan eta ikusten da, ez, ez, kantatzen dugu eta gaietan ere, eta ohartzen zera, gure inguru ere aldatzen duala, ez, eta gure, e, kezka nagusiak, egiteko nagusiak eta, bueno, nika orten ala sentitzen nuen, e, dugun garai nasi eta pisgat zail eta interpretatzen ekezade nontan, basentitzen nuen pisgat jendearen gogoa piztuarazi naia eta eta, bueno, kritika bategin naia, nik uste, berso beti duela kritikaren espiritu hori, eh, eta orten ere, ba, ala, ala saiatu naiz eta gara nik uste, eta bueno, gertatzen dena, ba, orten ge, gauden e, egoera soziopolitiko, lingüistiko, eta barra, ba, igual pixko desberdin adela ez, e, aurreko hartetatik. Eta e, pixkat gai alatu zedo, zainarik etarekin ase beterik senditu zinen mailen eta zinekin ezakit, gehienik gozatu zenuen? Ziberenik eh, atxaldeko saioan gozatu nuen gehien, eta esango nuke gehien, gehien, lasaien, eta burua argien izanuela, E, ametxe egin buruz buru nitzen bi temako ofiziotan. Hor, e, lasaitasunak zer den zer ematen duen, batatean burutik, lambroguzia joan izan balitzait bezala sentitu nuen, eta batatean dena argi ikuste nuen, eta dena errez, eta ordura arte zen bat ere hola izan. Hor duan, e, gozagarriena, eta plazako, tankera, duitxura, gehien hartu zuen saiban, ikuste ametxe eta biok teman egin genituen bi horietan egontzela. Eta gero ez aparte, ba, beste balio bat eman da, ba, beste saio batzuk ere, ba, hartxaldeko biba karkakoak ere uste dute ongi atera zirela, eta biekin ere gustora nago. Eta, bueno, gero beste saio batzuk, ba, beste balio bat dute, ez? Eh? Esate baterako, ba, lehen zortziko handia, momentuan ez nuena bat ere baloratu, asko kostazitzei dalako, baina, bueno, ba, gero denborarekin uste dute, zailagatik eh, hartuko duela, edo ardezakela baita beste balio bat. Ordo, bueno, saio bako dauka balio modu bat edo. Laburtuz, esango nuke buruzburukoa edo arratxaldeko saioa izan zela nere zatiriko bena. Uhum. Ezakit, e, Piskat, senditu zu, arriskatzen saiatu zarela edo gehiago segurera jo izan duzu, ariketetan? E, ez dut senditu segurura jotzen nuenik, ez dutola ola plantamentu konservadorerik bereziki. ez Ariskatu dudanik ere ezakit, esango nuke, ne, behar bada ahiskan ezakengeiago, doinu aldetik, metrika aldetik, ez dakit. Eee, bueno, uste dut, hori, mami eta azalen oreka hortan horren bila ebil dina Ez bereziki konservadore eta ez erradikalki ahiskatu zere. Mm -hmm. Bai behar da edukietan ezain beste formetan. Mm -hmm. Aipatu duzu bestalde aurtengo txapelketak, enolabaiz mugarri bat ezartzekoa zuela, e, preseski zuretzat zer zentzu ukandu aurtengo txapelketa honek? Niretzat berezia zen batetik iluñan izatea, eta bestetik dudari gabe, eska transmisio hori, edo belaunaldi aldaketa hori, hurrengo belaunaldi indartxu, eta eta trinko baten e, zantzua izango zuela. ez, Eta emakumeak bat baino gehiago izango zirela finalean. Horrak ematen zidan poza, eta horrak ematen zidan motivazioa eta horri tiraka e motivatutu nire burua eta egin du lana eta benetan poza handia da nuen Iruñean ba, ba talde horrekin kantatzeko eta parte hartzeko aukera izatea. Azkenik eh, eta pixkate jadaipatu dugun ari loturik eh, desesperanzari buru egin beharra kantatu zenuen zure azken agur hortan bertzularitzatikara nola ikusten duzu bizi dugun egoera soziala mailaen Bo, ni ez nahiz eh, analista, baina uste dut denok bizi dugula, ba, egoera arraro bat, ez? Eh, arraro esan ez, ba, beti dira egoerak zailak, nora begiratzen den, eta hauain egiten dugun irakurketa, donik egiten dut dena da, pixka bat le lehen genezkan, ba, ardatz garbi aiek pixka bat lausotu zeizkigula, eta komplexuago dela gaur egun dena, aregilego pandemiak utzi digun ondoren honi, eta begiratuta, ez? Eta pixka gai, bueno, ba, sozialki, eta Eta justizia sozial aldetik arriskua ba, ba, dukagula egindako bidean atzera egitekoa, ez? Eta, eta, bueno, uste dut ez dela Euskal Herriko kontua bakarrik, Europa mailan eta mundu mailean, segur asko, asko esatea da, baina gertatzen dena dela. Eta, bueno, ba, ba eta horren zertzela da batzuk edo utzi genituenan, ez nik bakarrik. Eta, uste dut, ba, bueno, Euskal Herriak ere pixka bat ba, berpentsatu eta Eta beraktibatu behar duela edo bergen ukela geure burua ba, desesperantza giro edo giro apaloni nolabait aurre egiteko elkarrekin ez. Uh -huh. Eta gian, kultur arlotik bertsolaritzak bete lezake ez funtzio bat e, zentzu horretan? Bai, bertxolaritzak azkenen irakurketak egiten ditu eta pixka bat poetizatzen du eta artearen bidez artea edo bertxo den materia poetiko horren bidez ba, guk ere gure alea jartzen dugu beti forma artistikoan, eta, eta bueno, nik uste, ba, erri bati eta komunitate bati ematen diola arteak ere ba, ba, behar duen indar bat, ez da? E, eta bueno, nik uste, un neurri baten, lehenai paturiko dibertsio eta jolasarekin batera, baino horretan ere ari garela. Mm -hmm. Ba, maialen lujan bio, zugasti Euskal Herriko, Bertsualari Txapelketan, nagusiko Txapelduna, Mila Esker, Euskal Irratietako uinetan, gurekin egoteagetik goizuntan, eta zorionak, Euskal Irratietako ekipa guztiaren partetik. Mila Esker, zoi, abur bat.